Doina păstorilor Doamne, ne-ai chemat pe noi să ne ocupăm de oi, dar toți ne vorbesc de rău, fiindcă ducem jugul Tău. Doamne, oile noi le-am păzit și de lup le-am ocrotit, însă țara e prădată de vrăjmaș înconjurată. Doamne, în fluirul de soc le-am cântat noi la soroc, dar nu le-am salvat pe toate, Prea sunt haitele spurcate. Doamne, în fluierul de fag, Noi le-am tot cântat cu drag, Dar după capre s-au luat și în viclenii s-au încurcat. Doamne, în fluierul de os, Dorul doare, Căci s-a întors, Cu o cruce grea pe șale. Ca să urce pe atacale, Doamne, un înger Tu dat să vegheze din înalt, Ca să facem voia Ta și să aprindă în cer ostea. Doamne, ne-ai la lacrima, ne-ai luat și patima, Ai sfințit Tu turma Ta și ai pus semnul Tău pe ea. Doamne, oile pătate, le-ai făcut să uite toate, ca să iasă din păcate și le-ai inviat din moarte. Doamne, ia Tu steaua noastră, pe cerului Tău coastă, să o avem ca pe fereastră către lumea Ta albastră. Doamne, îngeri, Tu ne dai să ne aducă sus în rai, că venim cu al nostru neam, l la împărătescul hram. Doamne, o doină, lacrima pentru doina smerită, Doamne, o doină, ca o lacrimă smerită, ca o rugă nesfârșită, O murmură păstorul la clipa cumplită, Când durata vieții este sfârșită.